Вони то, завжди точні і акуратні, Федоре Петровичу. Акуратність він, мабуть, відносив до вигляду зовнішнього, і, може, справді зовні твердохлібій не відзначався особливою зім'ятістю, але відчував виразне, що має сьогодні то в суціль душу. Подзвонила теще. Голос ласкавий, прекрасний, яке щастя цьому Ольжичу Прецлавському надутому напівзаконнику, надному ерудиту сухій душі. Закохався у молоду балерину за сцену безумства Жизелю в першій макті. І щастя на все життя. Теодор, заворкотала тища, даруйте, що я вам на роботу, але ми так хвилюємося, так стурбовані. Що з вами? Я не спала цілу ніч, мій брат теж. Вони з братом були з іншої планети, ніж Ольжич Притславський і його преславна донька. «Мальвіною, Вітольдівно, – невміло брехав твердо хліб, – мене загребли за дня, довелось їхати за місто. Нікчим не й безгузда справа, але цілу ніч ми... Сподіваюся, все це вже закінчилося, приймаючи правила його гри, обережно поцікавила стежче. «Я прошу вас, Теодоре, не приймайте близько до серця, я говорила з Мальвіною, я їй усе сказала, і прошу вас, ми вас чекаємо сьогодні». «Думаю, що сьогодні не затримаюся», – пообіцяв Твердохліб. «Я вас прошу, це треба всім нам». Твердохліб гірко всміхнувся, кладучи трубку. «Треба всім нам». Навіть мир на землі виявляється потрібний далеко не всім. Одні готові життя віддати за нього. А кому? Аби продати ракети, бомби, лазери, чорта біса. І нажитися, запхати пельку, озолотитися, піднестись над усім світом у недосяжній гордині. Та що й казати про звичайне життя звичайного чоловіка? Гай-гай! Ось тоді покликав його нечитарюк. був як огірочок, ні тобі безсонної ночі в Борисполі, ні безлічі перехилених чарочок, ні виснажливої розмови, ні переживань, ні каяття, свіжа сорочка, сіренький бездоганний костюм, синя краватка, рум'янці, може, передчасний склероз на щоках, весела булькатість тече, безтурботність і безжурність. «Привіт!» «Привіт!» «Як ти?» «Погано», – визнав твердо хліб. «Дуже погано». «Ну, ти мені не казав, я от тебе нічого не чув. У нашому відділі все має йти як найкраще. Несемісно це пережитки і підступ. У нас тільки оптимізм». «Не бачу причини». «Федю, треба бачити!» «Ось я, поки сеє та теє». Пробився до Савочки в реанімації, переговорив, домовився, добився, домігся. Думаєш, це легко, ой-ой-ой, але досягнув. І можу тобі заявити. Все, неси мені цю заяву масляка і гаплик. У твердо хліба щось схлипнуло в душі. Він ненавидів цього просвітленого бадярунчика, що потирав руки. Ненавидів його хитрого покровителя, який ховався десь так само, як це він умів робити завжди. Ненавидів нещирість, підступність, інтриганство, якими жили ці люди. Тому сказав твердо, «Нічого я тобі не принесу, і не віддам, і взагалі». «Що взагалі?» – зляко не підскочив нечиталюк. Він підбіг до твердого хліба, спробував обійняти його, але то ухилився, тоді начителюк підскочив до вікна, став потирати долоні зі щули плечі майже пошепки про рік. Я ставочку придавив, і він пустив сироватку. Принеси мені всю цю справу і кінці в воду. Яку справу? Ну, про інтелігенцію, професориці всілякі, вищі сфери. Неси сюди і все вмре. Ага, нести. Не принесу, уперся твердо хліб і не віддам і взагалі набридло, виведу на чисту воду. Та кого ж ти виводитимеш? Кого? Заслужених людей, які ціле своє життя, кого треба, того й виведу? Не читалюк став ще свіживший і ще булькатіший. Ну, старий, ти ж у Києві народився. Села не знаєш, яке це має значення? І не знаєш, що таке наритники? Не розумію, до чого це все. А те, що коли наритники попадуть кобини під хвіст та прижажакнуть. «Старий, ти як оце колгосп на кого «Сказано ж тобі, принеси». Нащо що тобі всі ці інтелігенти, у них там вічна грізня, підсідання, підкопування, під'їдання». «Ти мені скажи, яка користь від інтелігентів, яка конкретна користь?» «Ти хочеш, щоб я сказав?» Сідаючи навпроти Нечителюка, спитав твердо хліб. «Ну, хочу, говорю бажанням, помираю від цікавості». «Гораздо» а ти знаєш, що таке інтелігент? Хто з цього не знає? Ага, а ти знаєш, як сказав про інтелігенцію Ленін? Інтелігенція тому і називається інтелігенцією, що найсвідоміше, найрішучіше і найточніше відбиває і виражає розвиток класових інтересів у всьому суспільстві. І самі Ленін, Маркс, Енгельс, були великими інтелігентами. Найперше, інтелігентами. І мріяли, що весь народ буде інтелігентний. А ви, з салочкою, готові натравлювати на інтелігенцію будь-кого. Хто вас навчив? Звідки це людожерство? Ленін казав, коли б ми натравлювали народну інтелігенцію, нас би за це треба було повісити. Ти коли-небудь прочитав бодай рядок із Леніна? «Не підняв ти дня в руку. Старий, ти вбив мене авторитетами. Але хто я? Маленький чоловік, який служить закону. Я спробував порушити справу проти професора Костриці. Тоді хотів, щоб це зробив ти, але тепер прошу принести все, що там назбиралося. Приносити нічого».